E allora buonasera a tutti e a tutti e ben trovati alla nuova trasmissione di Entropia Massima. Questa sera parleremo di, di terremoto, ripassiamo un po' dato l'evento avvenuto sabato notte nel nel Frusinate con epicentro a Sora, e poi parleremo di di acqua pubblica, finanza pubblica, un Un, um, un misto, un, uh, un misto di argomenti con, eh, tra acqua pubblica e anche l'altra trasmissione di Entropia Massima sulla finanza pubblica, sull'economia. E allora um, cerchiamo di eh, quello che volevo fare questa sera era. rivedere quello che è successo, inquadrare la regione e, e, e con l'occasione cercare di riparlare un po' di, eh, di, quei, di, di quei nomi di, di cui si parla sempre eh, quando avviene un evento sismico E spesso sp che sp che vengono anche, spesso anche confusi, come cioè, nomi particolari, magnitudo, intensità, si fa spesso con confusione, e ci piace ricordarlo, insomma, ehm, definire sempre di cosa si sta parlando. E, quindi l'evento che è avvenuto sabato notte eh, appunto con Epicentro a Sora nei monti ernici Simbruini eh, che è stato sentito anche un po' a Roma, io l'ho sentito non, come al solito, non mi è piaciuto molto sono all'ottavo piano quindi li sento parecchio questi, questi movimenti E, um, era un, è stato un sisma di magnitudo Richter eh, 4.8 avvenuto alla profondità di circa 10 km e alle 10, vabbè, alle 10 e un quarto. Come, come diciamo, la struttura, la struttura dell'area, la struttura dei monti simbruini ernici è, è, diciamo, è la prima fascia eh, dell'Appennino, volendo è quella più vecchia, perché l'Appennino, come abbiamo detto già varie volte, è una catena che si è strutturata eh, da... ovest verso est con sovrascorrimenti molto grandi e abbiamo in questo caso appunto i monti ernici e simbruini sono separati eh, a ovest dalla valle latina e a est dalla val roveto quindi diciamo che prende gran parte un, sono circa 150 km quadrati quindi è un'area un molto estesa e le rocce affioranti sono, sono carbonati che si sono Praticamente si sono depositati nel margine meridionale di, eh, cioè volendo nel margine settentrionale di un mare che si chiamava Tetide nel mare Mesozoico. E si sono depositati in piattaforma carbonatica, infatti l'area e i monti fanno parte di quella che viene denominata la serie laziale abruzzese, tutta l'area appunto del eh, Lazio e Abruzzo, eh, la parte appenninica è tutta una successione molto simile di carbonati che poi sono stati presi appunto in catena si dice, sono stati coinvolti nel, in questa deformazione da, eh, da ovest verso est nel quadro della chiusura sempre della tetide di convergenza tra le pracche africana e, e europea. E, um, questo, diciamo, la deposizione è avvenuta per un periodo che eh, si parla da circa 240 milioni di anni fa nel Mesozoico fino al Miocene, 23 milioni di anni fa, e... che inizia 23 milioni di anni fa è stato preso in catena circa 7 milioni di anni fa, mi piace definirlo per dare sempre il, il respiro delle, delle ere geologiche non tanto per eh, puntigliosità e, la disposizione è quella che poi definisce la disposizione tettonica è quella che poi è simile a quella di, eh, di tutto l'Appennino cioè eh, questo movimento diciamo da ovest verso est a grandi linee forma questi sovrascorrimenti eh, orientati nord-ovest sud-est ovvero che definiscono poi la forma della, della penisola italiana, cioè questo, lo stivale è un po' storto no? e, e questa forma è data proprio da questa, da, da, mh, dai movimenti tettonici che, che, che hanno costituito la, la, la catena appenninica E successivamente, quindi dopo il Messiniano, dopo queste circa 7 milioni di anni fa, 5 milioni di anni fa, è iniziato invece la compressione è migrata verso est. Quindi si sono poi costituite le altre parti verso l'Abruzzo, mentre la parte che rimaneva indietro, il retro catena. Eh, di cui fa parte questa zona ha iniziato a, ad avere dei movimenti invece distensivi cioè come se si, si fosse, avesse iniziato a rilassarsi ed è quello che sta facendo ancora oggi infatti ehm, si chiama il meccanismo focale del terremoto ovvero il modo eh, in cui il, la struttura la faglia che ha provocato il terremoto si è mossa è una struttura diretta ovvero distensiva Un rilassamento durato 7 milioni di anni? Sì, piano piano, uh, tempi, lenti. tempi lenti, <ride> se la prende comoda. Beh, è successo poi anche verso, verso il Tirreno, questo stesso, dice, questo stesso movimento, è quello che ha portato al, eh, alla costituzione anche di tutta la catena de, del vulcanismo, dalla Toscana fino fino a giù, fino al Vesuvio Laziale, fino in Campania. quindi diciamo lì ancora in catena si, si manifesta con questi sismi qui da, diciamo da noi poi sono venuti fuori anche un po' di, di vulcanetti insomma carini e, mh, va bene mi fermo qui sulla, su, sulla, sulla geologia generale e quello che volevo mh, raccontare era anche um, Diciamo qualcosa in più proprio sui, eh, su, sulla sequenza eh, dell'area, sulla sequenza sismica dell'area e eh, prima dell'evento sono avvenuti circa una decina di terremoti di magnitudo inferiore a due, quindi eh, praticamente quasi impercettibili. E, L'evento Le, principale, invece quello di magnitudo 4.8, è stato invece poi seguito da alcune, alcune scosse, sempre una decina, non molte, ehm, sempre di bassa intensità, anche se poi avvertite eh, da dalla popolazione molto di più, essendo ovviamente poi eh, diciamo già, già allertati, già fuori casa, quindi in una situazione di... Ehm, di allerta mm, non, non vi parlo Beh, due parole sulla mappa della pericolosità sismica che è <coughs> lo strumento principale diciamo su cui si basa eh, la, la normativa attuale per la prevenzione dei terremoti che è, è stata elaborata sulla base dei, dei dati storici e dei dati eh, dei, dei Del, del, su, su parametri del territorio, un numero infinito di parametri, 2200, quindi sembra una cosa molto eh, precisa. L'area viene è aggiornata? È aggiornata, viene aggiornata. Adesso è, mi sembra che l'ultima è del 2006 se non sbaglio. L'ultimo aggiornamento, e, e sono le regioni che hanno il, il compito di poi aggiornarla. Eh, Con, con dati sempre, sempre migliori, il problema di questi strumenti è sempre lo stesso che lo strumento c'è ma non viene poi eh, preso in considerazione poi su questo si dovrebbero basare tutte, eh, c'è anche un, una legge, le, le norme tecniche per le costruzioni e, cioè eh, dà delle indicazioni sul, sul sull'accelerazione al suolo massima che si può avere per quell'area E quindi le costruzioni dovrebbero avere delle caratteristiche tali da eh, resistere a quel, a quel livello di eh, accelerazione al suolo. Diciamo che per quest'area eh, l'accelerazione massima era compresa tra 0,22 e 0,25 g. Si calcola eh, g eh, rispetto alla forza di gravità. È un'accelerazione, quindi... E questo è il confronto e quella che le, il, il sisma che che è avvenuto sabato sera sabato notte era di 007 g quindi un ordine di grandezza inferiore tuttavia eh, insomma è stato avvertito e ha ovviamente no, non ci sono state vittime non ci sono stati danni mm. ad abitazione forse qualche edificio religioso cose chiese leggermente eh, però Eh, di, di abitazioni non, non ci sono stati gra, gravi danni e, l'ultima cosa di cui vi volevo vi, vi volevo parlare non, non, non, non vi faccio Non insisto sulle magnitudo, scale, cose del genere. Penso che. Eh sì, già... potresti ricordare l'intensità del terremoto dell'Aquila di qualche anno fa, no? L'intensità del, del territorio. De... Mi sembra sia stato un. tra il 6 e il 7 della il sette. scala Richter. no. Quindi... Sì. No, me... Quella è la magnitudo, la ecco, magnitudo, è esattamente sì, questa okay. la cosa. Allora, se si parla di, eh, di intensità, si parla degli effetti del, del terremoto, ovvero di, di quello che provoca, cioè eh, caduta di palazzi, cioè, cioè che può andare dal semplice oscillare del, del, mm. del lampadario al, al crollo di palazzi. crollo di. Eh. E, e, e in questo caso si parla... un momento si parla di ehm, appunto di magnitudo e di, di, di intensità scusate quando si parla di invece ehm, magnitudo si parla di un, di un qualcosa di strumentale cioè che viene è proprio quello che viene registrato eh, al sismografo in, in base a standard adesso non vado proprio nella precisione no. Però eh, appunto eh, la, la magnitudo, eccolo lo stavo cercando. Ecco, la magnitudo del terremoto in Abruzzo è di 6,3. E, mentre l'intensità epicentrale era del nono decimo mh, grado della scala, della scala Mercalli, e la magnitudo non è in realtà una scala. perché sono dei, valori, eh, una, um, sono dei valori logaritmici che possono assumere, in realtà cioè è stata fatta in modo da non assumere valori negativi, ma potrebbe, eh, diciamo, non ha un limite. Il, il limite poi, eh, rea quello massi massimi ter terremoti eh, con magnitudo maggiore che si sono verificati è intorno al 9 in realtà, proprio per eh, la struttura della roccia, però eh, per come è fatta, che è, è, è, è soltanto appunto strumentale, non è una scala. Quindi non, non si dovrebbe dire scala Richter, mm. eh, si dovrebbe dire eh, magnitudo Richter eh, o magnitudo de... momento, che invece è un'altra eh, successiva elaborazione. E, e, e spesso si fa confusione tra queste grandezze, tanto che già si va sul sito della, prote de della protezione civile si parla di... magnitudo locale, sul sito dell'ingv si parla di magnitudo momento e, e insomma già, eh, già questo eh, denota insomma quanto, quanta chiarezza poi anche eh, comunicativa ci sia su questo. beh la... Insomma mi, mi hai fatto capire, hai fatto capire anche a chi ci ascolta che per esempio la la magnitudo Richter non sostituisce la scala Mercalli no, perché sono due cose diverse invece io avevo capito che era una nuova scala no. che sostituisse quella vecchia no no assolutamente la, la scala Mercalli eh, appunto è, è descrittiva mm -hmm. cioè eh, si parla ad esempio un grado 3 eh, dice il, il grado 3 è avvertito da poche persone nelle case con vibrazioni mm. simili Bla, bla, misura l'intensità mentre misura la magnitudo è quella registrata dall'apparecchiatura. Un, mm. un terremoto di magnitudo 6 nel deserto del Sahara può avere eh, un'intensità un molto bassa: sì, o comunque mh, no, non provoca crolli delle case, quindi no, cioè, mh, scala Mercalli 1. No. Ah, sì, sì, sì. Paradossalmente, uno, ne, sì, ne, uno, nel deserto del Sahara, il terremoto del, dell'Aquila 6.3 potrebbe avere una scala mercalli 1 perché non c'è nessuna conseguenza rispetto ai manufatti o alle persone. Nel terremoto dell'Aquila, io non so quale sia, sta, sarà, sia stato il grado rispetto alla nono Scala Mercalli, al eh, nono decimo, perché comunque la devastazione è stata... Nono quindi, decimo e, e eh. sono dodici quelle della Scala Mercalli, perché sono ben definiti, si arriva fino alla distruzione totale, eh, totalmente il raso al suolo. Tipo tutto. il terremoto di Messina del 1909, eh, quello era, era quasi un... distruzione totale. sì Lì anche perché c'era stato, sempre... stato uno tsunami eh, esatto. che accompagnava il terremoto, che quindi è stato altamente distruttivo perché poi sono arrivate le onde su Messina e hanno fatto un po' quello che abbiamo visto in Thailandia, in Indonesia. Esatto, poi quello in realtà il terremoto era stato in inferiore, mm. comunque sempre... Sì, mm, ci, ci fermiamo qui, chiudiamo qui la, la, la parte su sul terremoto, ovviamente se ci sono domande, o qualsiasi cosa, siamo qui. Il numero di telefono è 06 49 17 50, ma per adesso sentiamo i Dinamo 414. I fly, a one bold call to the sky Drowned by noise pollution, a part in the song where it changes Injecting tingles into my spine, out of line With the transparent safety net This is nature, and I can't fall in love so Leave me here to burn with my pages You pay no heed, I pay visits to this terrace And every moment is hell Banging on the ceiling of heaven's floor Sitting in cherish the rhythmic tap God stomping back for a hi-hat Careless, I flow in these rivers to your beauty waterfall with rocks to catch me As long as you're happy I want men marching to your eyes Why do I always find myself giving into to the chip on my shoulder? And why does every summer I try to keep living just keep getting colder? God is a soldier with milk in reverse I wish I could your Make her into pocket size Crossed out eyes And death wishes to pass all around sun beating down on my cold sweat This reminds me of boiling ice cubes Relationship that just wasn't meant to be The boss in his office with two cubicles empty The lunch date that lasts forever The weather similar to the burning trees that protrude from his scalp And the fire in my soul God tapping the chip my shoulder I don't need to forgive and I do Then We we can burn, Hell and I get along really well And we can never really in this close But I'm used to The feeling the wanting to give it up Selfishness is not an interest But the way you see it I have nothing I can lean on You never there to catch me it with the only time I put steps when you push me me leaning on a ghost I can't shake hands at most, I can stay strong But what makes a great man besides? Overflowing black books and wallets that are oversized If the answer is nothing, I accept average with sober eyes Walking away allowing you to close your mind and know you're fine, but no more sunshine I'm tucking myself in with summer all around me Giving in, giving chills, replace your warmth The truth is you'll never be there for me And I understand what selfless glow I know it's time to let this go Let this go Giving in The weekly waterfall with rocks to catch me no. Gone, falling, I much did a sunny day? Tryin' until the summer fade Eyes closed, they cannot look another way Unitizing, I never know what to say I know that my heart is nothing but a play plague only my kid underwater, hoping I stay down Shouldn't know the world to be, to ever be true The only way I can be close is to see-through Now I'm turning back to phrases like I need you I runnin' dead, I need you like I need a death wish Wearing a fake smile, and I know it's apathy Only the princess, that gets sit the path Where is the future you saw, me did I deserve? It probably God tangled in all the lies you fed me Deadly, thinking about you will be my suicide It's like your fault, turnin' something in the way it <coughs> thinks Why do I always find myself giving it in the chip on. My shoulder, then we hit a burn hell and I get along really well Then we can never really be living this close Why is every from summer I try to keep living, just keep getting colder I'm used to the feeling, the wanting to give it up Selfishness is not an this. God is a soldier with no given purpose You were never there to catch me God is a soldier with no given purpose You were never there to catch me Allora 06 49 17 50 il numero di telefono della radio, state ascoltando Entropia Massima e ovviamente sugli 87.9 in FM, Chiara ci stava parlando di terremoti e ci ha fatto capire, almeno ha fatto capire a me, non so voi, la distinzione tra la scala Mercalli e la magnitudo Richter, cosa che sicuramente non, a, non avrete imparato dalla televisione che invece ha confuso le idee più che chiarirle, volevi aggiungere qualcosa? Ehm, volevo, volevo rendere noto diciamo, questa quest iniziativa del, dell'INGV, che è l'Istituto Nazionale di Geofisica e, e, e Vulcanologia, che si occupa del monitoraggio di tutte le. minacciato di... insomma di licenziamenti? No? Sì, sì, se sì. Non ricordo ecco, male. Eh, su questo eh, volevamo fare una trasmissione a parte, ma anche visto che stiamo in campagna elettorale, abbiamo preferito evitare e rimandare alla prossima. Però ehm, questa era un'iniziativa, un secondo me, molto interessante che si può andare su sia dal sito proprio dell'ingv che sia sul sito hai sentito il terremoto.it si può riempire un, ehm, eh, un questionario e praticamente quasi in tempo reale vengono elaborati tutti i questionari che vengono inviati e quindi viene fatta una, ma una mappa una mappa macrosismica che come stavamo dicendo prima praticamente è riferita eh, all'intensità del del, del del terremoto come viene percepita e quindi praticamente quasi in tempo reale si ha una mappa eh, a livello appunto eh, in questo caso di Italia centrale quindi con migliaia di, di questionari eh, in questo caso sono stati quattro. 4.000 se non circa 4.000 questionari e, e si ha già uh, veramente nel giro di pochissime ore il, la, la, la distribuzione delle, de, degli effetti del terremoto e, e sicuramente questa è un'iniziativa diciamo molto uh, io la trovo veramente molto utile se pensiamo Certo eh, in, in situazioni veramente gravi dove vengono, dove, salta, eh, dove saltano le comunicazioni ovviamente non, eh, eh, no, non, non, non svolge la sua funzione però comunque eh, se ricordiamo il terremoto dell'Irpinia ci sono state zone che non sono state raggiunte per giorni e giorni semplicemente per il fatto che non era noto. che eh, in quel luogo fosse avvenuto cioè, il grado insomma, di, de, de, dei danni che erano stati provocati dal terremoto e, e quindi niente vi invito, vi invito a vederlo e, e in caso a eh, contribuire insomma. Bene, allora passiamo all'altro argomento che invece ci introduce Paolo Sì, diciamo con un po' una forzatura rispetto al tema uh, di cui abbiamo parlato finora perché finora abbiamo parlato di terremoto però um, una cosa rispetto a quanto avvenuto sabato, sabato notte nel, in provincia di Frosinone è che ad oggi si riscontrano oltre 200.000 persone senza acqua potabile perché il grosso acquedotto che rifornisce mh, non propriamente Frosinone ma tutti diversi, diversi mh, paesi della, della, della provincia come Sora e come tutta la valle eh, la Val Roveto e comunque i comuni limitrofi diciamo vengono rifornite dalle sorgenti del Fibreno che è un lago che sta poco poco sopra poco sopra Sora beh la conduttura che appunto in condotta le queste acque sembra che si sia rotta e ci siano state infiltrazioni di terra per cui hanno dovuto sostanzialmente dichiarare non potabile l'acqua e, e quindi ad oggi ci troviamo a, con a, praticamente 200.000 persone senza, senza acqua potabile e rifornite solo in minissima parte dalle, dalle, auto, dalle autobotti. Ecco questo un po', per, un po forzatamente però per collegarci al tema che andremo a trattare in questi dieci minuti fino alla prossima pausa, ma anche, anche dopo, su, che, che riguarderà un po' più la, la, la finanza relativa soprattutto ai beni comuni e ai servizi pubblici locali. Beh Adesso volevamo fare un po' un aggiornamento perché ci sono state importanti novità rispetto a quello che era eh, l'attuazione del, del secondo referendum che in molti di noi E molti di noi hanno votato il 12 e il 13 giugno del 2011 perché il, a fine fine gennaio il 25 il consiglio di stato ha emesso un parere che è fondamentale e che dà ragione a tutte le tesi portate avanti dal movimento per l'acqua dopo il referendum ad oggi perché viene detto e sancito sostanzialmente definitivamente che dopo il referendum in particolar modo dal giorno successivo a cui sono stati promulgati i risultati referendali ricordiamolo eh, gli esiti del referendum vengono così cristallizzati dal, da decreti presidenziali che all'epoca furono appunto fatti dal nostro presidente napolitano eh, il, 16 di, il 21 di, di luglio e Ebbè da quella data fino al 31 dicembre 2011 eh, il Consiglio di Stato dice che la quota che noi abbiamo cancellato con il referendum che era quella dei profitti garantiti ai gestori è stata indebitamente percepita appunto dai gestori stessi che hanno continuato a immetterla in tariffa nonostante appunto fosse stata cancellata da... l'ordinamento giuridico. Su questo, se ricordate, appunto eh, il Movimento per l'Acqua aveva avviato una campagna che si chiamava appunto provocatoriamente di obbedienza civile, nel senso che intendeva obbedire a quella che era la volontà popolare espressa e quindi che quella quota andasse tolta e quindi migliaia di persone in Italia ancora oggi si autoriducono le bollette togliendo quella quella quota che seppur minima a livello quantitativo di euro però è un diciamo una campagna altamente politica perché segnala appunto il fatto che si vuole essere si vuole continuare ad essere conseguenti rispetto a quel a quel risultato referendario ecco questo eh, ha fatto il consiglio di stato ma purtroppo ai noi non eh, non ci sono diciamo solo dei giudici ancora accorti a quello che avviene in italia a quella che è la volontà del. volontà delle cittadine e dei cittadini ma c'è anche un'autority eh, che è l'autority per l'energia e per il gas a cui il buon eh, Monti eh, con il suo primo provvedimento appena salito a Montecitorio diede appunto i compiti di rifare la tariffa del servizio dico dopo il referendum beh, sei giorni dopo il 25 di gennaio l'autority ha pensato bene di eh, così sovvertire quello che aveva detto il Consiglio di Stato, dicendo che eh, a suo avviso eh, le sue competenze potevano estendersi anche a quel periodo del 2011, quindi sostanzialmente agli ultimi sei mesi, cinque mesi e mezzo dal 21 di luglio al 31 dicembre, e che per quel periodo lì non era vero che eh, si dovesse sostanzialmente restituire tutta la quota che era stata indebitamente percepita dai gestori, ma la differenza tra quella quota lì pagata da tutti noi, da alcuni di noi che non, non ha aderito alla campagna di obbedienza civile, e la nuova tariffa che l'autority si era sbrigata ad approvare il 28 di eh, dicembre scorso. Allora, la truffa sta nel fatto che noi abbiamo pagato un profitto garantito ai gestori in bolletta pari al 7%. Eh, l'autorità ha eh, approvato appunto il 28 dicembre del 2012 una nuova tariffa in cui reintroduce sotto mentite spoglie questa, quote, questa voce eh, del profitto garantito chiamandolo eh, costo eh, delle immobilizzazioni con un termine un po' così eh, complicato o costo degli oneri finanziari e fiscali eh, o costo della risorsa finanziaria, ne usa praticamente parecchi di nomi e, Che è assolutamente, cioè, che, che è un sinonimo nel senso che effettivamente gli oneri finanziari sono un costo. Il problema è che la modalità di calcolo utilizzata per quantificare questa voce è la medesima utilizzata prima del referendum. Per cui appunto noi abbiamo dichiarato subito lotta e battaglia contro questa nuova tariffa. Il fatto è che l'ammontare di questa voce è il 6,4%. Ora l'autority dice che per quel periodo in cui il Consiglio di Stato ha detto che deve essere restituito il 7% ai gestori, dice che lei vuole estendere la nuova tariffa che calcola quella stessa voce nel 6,4, dicendo sostanzialmente che ai cittadini dovrà tornare come differenza solo lo 0,6, una vera e propria truffa. Hai fatto i danni delle cittadine e dei cittadini. Ecco, su questo credo che un po' tutti ci dovremmo impegnare perché eh, a prescindere dal, torno a ripetere, dalla quantità di soldi si tratta di una vera e propria truffa rispetto alla democrazia perché oltre 27 milioni di italiane e di italiani hanno votato e credo che l'autority non possa permettersi di fare, di fare tutto ciò. Eh... ma scusa per quello che tu sai il consiglio di stato a questo punto per intervenire deve intervenire di nuovo deve essere sollecitato a intervenire su questo infatti ci stiamo attrezzando perché proprio uh, sulla delibera dell'autority approvata il 28 di dicembre guardate caso sempre in periodi di vacanza eh, perché il primo decreto che tentò di cancellare il referendum era del 13 agosto 2011 quindi due mesi dopo il referendum adesso questi altri tecnici provano tra Natale e Capodanno un qualcosa che lo stesso va in, in contrasto dei referendum. Ecco, per far pronunciare di nuovo il Consiglio di Stato o diciamo, il livello inferiore dei tribunali amministrativi, il TAR, eh, stiamo predisponendo un ricorso come forum dei movimenti per l'acqua eh, proprio perché crediamo che a questo punto... Eh, sia anche la magistratura che debba di nuovo esprimersi su un tema così, così importante e magari portare anche questa delibera di fronte alla Corte Costituzionale che eh, la possa dichiarare appunto come eh, illegittima perché viola la, la, nostra, la nostra Costituzione. Ecco io mi fermo qui ecco, però magari siamo attenti anche alle iniziative promosse dal Movimento per l'Acqua perché appunto qui si tratta del di quello che noi con tanta fatica abbiamo costruito con anni di mobilitazione e che adesso vorrebbero vederci tolto e cancellato. Sì, soprattutto non è soltanto il 7% ma è proprio tutto il futuro di una privatizzazione dell'acqua che lor signori non intendono mollare. Sì, sì, assolutamente, nel senso che è ovvio il quel referendum era stato fatto non tanto per abbassare le bollette del 7%, che poi alla fine, diciamo, per una famiglia media sono poche Pochi euro, diciamo, può arrivare a qualche decina di euro l'anno, comunque non è la, la cosa che risolve la vita, ma era perché se togliamo i profitti ai gestori va da sé che i gestori privati non hanno più senso di esistere, perché se non possono far più il profitto è utile, è evidente che quella era una via per tornare ad una gestione pubblica e partecipativa dell'acqua. E allora facciamo una seconda pausa e ricordiamo ancora il numero di telefono della radio, se casomai qualcuno volesse chiamare, 06 49 17 50, ascoltiamo una vecchia canzone, Onda Rossa Posse. impossibile dal mio vocabolario a tempo di rap a tempo di rap prendi la parola mentre entrato come un treno corre ritmo ancora un'altra grande risorsa di forza al tuo servizio sparagli al campo poi spara sul silenzio dando un senso all'istinto e come una lima può rompere il buio così tu puoi rifarlo non c'è un segreto A tempo. Riprendiamo allora qui in diretta da Radio Onda Rossa, siamo collegati con Marco Bersani di Attacca Italia, anche del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, per parlare di un'assemblea che c'è stata il 2 di febbraio al Teatro Valle di Roma, e, un'assemblea in cui si parlava di nuova finanza pubblica. Ecco, quello che vorrei chiedere a Marco è innanzitutto da dove nasce l'esigenza di un incontro appunto come quello svolto al, il 2 febbraio al Valle, al Teatro Valle? Beh, intanto buonasera a chi ci ascolta, eh, sì, diciamo che l'assemblea del 2 febbraio è stata una prima tappa di un percorso nato da diverse punti di partenza, anche differenti fra loro, che poi però hanno trovato... una sorta di focalizzazione su questo tema della nuova finanza pubblica, cioè da una parte per esempio lo stesso percorso del Movimento per l'acqua che una volta vinto il referendum e messo in campo territorio per territorio le strategie per la possibile ripubblicizzazione dei servizi idrici, si deve confrontare ogni volta con il tema delle risorse del finanziamento dei servizi dell'indebitamento dei comuni cioè con tutta una serie di Eh, temi che, se lasciati eh, declinare da chi ha interesse a procedere con le politiche liberiste, rischiano di bloccare qualsiasi tipo di iniziativa. Più in generale, è un ragionamento eh, di analisi sulla crisi che sostanzialmente dice che. Eh, se è vero che finora ci hanno raccontato che il privato era bello e il referendum per esempio ha dimostrato che gli italiani non credono più a questa cosa, adesso ci stanno raccontando che il privato è obbligatorio, cioè che i cittadini possono pensarla come vogliono, ma sostanzialmente eh, esistono i mercati che chiedono sostanzialmente di eh, avere come priorità la riduzione del debito pubblico. di rilanciare le privatizzazioni di tutti quelli che sono i beni pubblici, i beni comuni e via di questo passo. Allora da diversi punti di partenza si è cominciato a dire forse occorre fare un salto di qualità da parte dei movimenti sociali e di passare quindi dalla resistenza a valle, cioè sugli effetti dei processi messi in campo da altri, a invece riappropriarci delle decisioni a monte, cioè. chi decide le cose e soprattutto le dobbiamo decidere tutti, quindi un ragionamento sulla riappropriazione della democrazia e soprattutto andiamo a vedere se davvero è il debito è come ce lo raccontano, se davvero non ci sono i soldi, se invece i soldi ci sono, possono essere utilizzati, quindi un'idea di rompere i vincoli liberisti per rendere praticabili davvero la riappropriazione sociale dei beni comuni, la riconversione ecologica dell'economia. L'Assemblea del 2 febbraio giunge eh, come elemento di maturazione di questi processi. Ecco, e, insomma leggendo un po' l'esito di quel di quel di quell'assemblea sostanzialmente sono stati individuati due percorsi con cui proseguire no? il, il cammino. Che sono appunto quello dell'auditoria del debito locale e della riappropriazione sociale della cassa depositi e prestiti. Ecco, visto che noi siamo qui a parlare soprattutto di acqua e di ripubblicizzazione del servizio idrico, come si possono intersecare questi due percorsi? Appunto con la riappropriazione sociale dei beni comuni e in particolar modo dell'acqua. Beh sì, direi che il passo avanti dell'Assemblea è stato esattamente quello non solo di enunciare il ragionamento del riappropriarci delle decisioni a monte, ma cominciare a capire come farlo. E quindi i due percorsi che tu hai detto, uno è quello dell'auditoria locale sul debito, cioè di cominciare a ragionare eh, nei comuni, ma anche per esempio rispetto alle società che gestiscono i servizi pubblici locali, che gestiscono l'acqua, eh, fare una vera e propria analisi della situazione finanziaria e debitoria per contrastare esattamente quello che invece normalmente ci raccontano, appunto che le società sono indebitate, che non ci sono soldi, che quindi per esempio ripubblicizzare il servizio idrico eh, non è possibile. L'altro filone invece è quello di ragionare sulla Cassa Depositi e Prestiti, che è eh, sostanzialmente Uh, un ente che uh, raccoglie il risparmio postale dei cittadini e che ha dentro la propria cassa qualcosa come 230 miliardi di risparmio postale che da quando la, la, la cassa depositi presti è stata privatizzata viene utilizzato uh, sostanzialmente come per muoversi su tutti i mercati finanziari internazionali, su tutta l'economia del paese. ma attraverso scelte che hanno la redditività come unico elemento e non invece i bisogni sociali e ambientali. Allora, come si eh, collegano questi due filoni con, per esempio, la battaglia per la ripubblicizzazione dell'acqua? Beh, per esempio, il coordinamento romano acqua pubblica da tempo ha eh, avviato una sorta di auditoria di Aceato 2, cioè la società che gestisce l'acqua, scoprendo anche cose interessanti, che andando avanti di questo passo, a CEO 2 eh, rischia nel, nell'arco di pochi anni di trovarsi indebitata fino al collo fino al collasso finanziario e invece la ripubblicizzazione, oltre a essere un elementare rispetto della volontà degli elettori che hanno votato in maggioranza assoluta al referendum, diventerebbe addirittura un elemento di stabilizzazione finanziaria di un'azienda ripubblicizzata e quindi rimessa in mano. ai cittadini romani. E per fare questo passaggio ovviamente occorrono risorse e il Coordinamento Romano Acqua Pubblica sta mettendo in piedi un progetto che poi lancerà più avanti, ma dove prevede per esempio che una parte dei soldi vengano indirizzati nella direzione della ripubblicizzazione esattamente da parte di Cassa Depositi e Prestiti, che invece attualmente per esempio utilizza i soldi del risparmio postale. Eh, per favorire ulteriori processi di privatizzazione come quello della fusione fra le due multi-utility ERA, IAPS e Gas, cioè le multi-utility quotate in borsa che gestiscono i servizi di metà dell'Emilia Romagna e di una parte del Veneto. Allora, sull'esempio di Roma, cioè come si può ripubblicizzare Acea, eh, si capisce immediatamente come le istanze del movimento dell'acqua L'auditoria del debito e la Cassa Depositi e Prestiti sono un elemento unico che dice che esiste un bene comune che è l'acqua, dobbiamo rimetterlo in mano alle comunità locali e ai cittadini, riappropriarlo socialmente, lo possiamo fare se facciamo un'auditoria seria sul debito di Asciato 2 e se facciamo una campagna vera perché Cassa Depositi e Prestiti torni ad avere la funzione sociale che aveva una volta e che ora non ha più. Beh, e, allora rispetto a questo l'appuntamento del 2 febbraio, quali sono i prossimi ci sono delle prossime date e qual è diciamo un po' l'orizzonte più generale che ci si dati di questo di questo di questi appuntamenti e di tutti questi temi Sì, diciamo che l'Assemblea del 2 febbraio l'abbiamo considerata una tappa che apre un percorso. Il percorso è quello della Costituzione. anche sul modello dell'esperienza dei momenti dell'acqua del, de, del forum per una nuova finanza pubblica e sociale e quindi il prossimo appuntamento diciamo collettivo da, di assemblea nazionale che sancirà la nascita del forum per una nuova finanza pubblica e sociale sarà a metà aprile probabilmente a Firenze, stiamo eh, cercando di capire se eh, i gruppi fiorentini possono ospitare questo appuntamento, Ma nel frattempo partono, eh, è già partito il lavoro dei due gruppi, quello sull'auditoria del debito, che avrà un suo primo appuntamento il 16 marzo a Milano come giornata seminariale per tutti i gruppi che sono intenzionati a fare audit sul debito e che vogliono capire anche concretamente come si fa, mentre il gruppo sulla, sulla campagna Cassa Depositi e Prestiti. Ha già messo in calendario, sempre per metà marzo, eh, un'iniziativa sulla questione della Cassa Depositi e Prestiti e una giornata di sensibilizzazione sociale davanti a tutti gli uffici postali per cominciare a spiegare ai cittadini dove vanno a finire i loro risparmi, cos'è la Cassa Depositi e Prestiti e perché deve tornare ad avere una funzione socialmente utile. Bene Marco, allora ti ringraziamo che siamo in chiusura e tanto ci risentiremo sicuramente presto e buona, buona serata. Buona serata anche a voi che ci ha ascoltato. Bene, allora chiudiamo qui con questa nuova, cioè questa trasmissione di entropia massima dedicata da una parte al terremoto e dall'altra acqua e finanza direi, visto che si è parlato di soldi <ride> e acqua. quindi un saluto a tutte e a tutti un saluto di nuovo e appuntamento a lunedì prossimo con entropia massima sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa